Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, nderimet tona të kenë Allahu të mënduar, do sa paqet dhe bekimet e Allahu qofshim i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen, me shokët e tij dhe të gjithat ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dhe në rolazor po vazhdojmë sot me një Allah, Allah të mënuar me një vlerë të re të rëndësishme të moralit për të cilën na mban nën në zëna u zon shpallje Allah të mënuar. Fjalët e Kuranit dhe Sunetit e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Fjala është për ndihmën ndërvetë. Një vlerë e rëndësishme që Zoti Gjallëuaj i ka dhënë rëndësi të madhe dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem Njeriu është krijes e nderuar dhe e privilegjuar Allahut mënduar. Allahu xhalleu ala e ka përsos dot thot në raport me krijesat e tjera, mbi të gjitha shumë ka aspekte të dobta. Dhe gjithashtu bota që rrethon në shumë aspekte e sfidon këtë njerëj dhe jo rollhara kanë vërë për ndihmë. Nuk ka mundësi mi ja dal vetë. Por këtë arsye Allahu xhellahu ala ka bër që njerëzit të ndihmohen mes vetave. Ndihmë e cila shtrihet në fusha të ndryshme, dhe gjithashtu do të thotë në kupton një kuptim të rëndësishëm që njerëzit, njët një kësaj botet, të jenë afer njëri tjetrin e kësaj bote, të jenë në afër njëri tjetrit dhe së bashku të ndrojtë Allahut të madhnuar. Çka do të thotë të, të ndihmohemi ndër me vetë? Dietaret e kanë përkufizuar në forma të ndryshme dota përmend një për kufizim të shkurtër të rëndësishëm. Dietar kanë thënë se të ndihmuarit ndërmjet vetëve është me u ndihmu në të vërtetën dhe në të drejtën, duke shprehur në bazë të kësaj vetëm shpërblimin e Allahut të mënduar. Çka nënkupton me ndihmë në të vërtetën dhe në të drejtën? Në të vërtetën, kur ka kur ka të bëjë me të vërtetën, është një çështje e vërtetë apo mundimun që ai e vërtetë me triumfuar. Bashkëarës me bashkëru që ai e vërtetë me dalë sës, me dalë dritë, që ai e vërtetë me ngavny mbi të pavërtetë të tjera. Çfarë do kuft ajo? Ja? Kjo është mundimune e më të vërtetë. E mundimune e të drejtë, do të thotë dikush e ka një të drejtë që i takon, por dikush ia ja ka uzurpua. Dikush ia ja ka marrë të drejtë, dikush e ja ka prirë nga të drejtë. Të ndihmojme se bashku tja garantojmë këti këtë drejt që i takonë, kur dhe qoftaj? Dhe tërë këtë abëm pas një interes, pas një përfitim, përvec e duke është pesuar, është problemin e Allahut. Pra ne kërthemi se duke të ndihmojme me zvete, kjo në nënkupten. Ne si muslimane kemi këtë përkurvizim të ndihme së ndërësia të ndërëmjet vete. Allahut gjerë le uala në shumë vendën Qur'an, dhe tëtë, në mëson edhe teorikisht, por edhe praktikisht se si duhet të bashkunohemi dhe të ndihmohemi me vetën. Në surën Al-Asr, Allahu thot: "Wal Asr". Shikoni sa so është kjo renditje e rëndësishme. Allahu betohet në kohën, që realisht është jeta e njeriu. Dhe është jeta e çdo bote. Betohet Allahu në kohën, duke thënë "Wal Asr". Për shkak të kohën, innal insana lafi khusr. Njeri ju është në humbje Dhe kjo është gjukimi përgjetëshëm Njeri ju është në humbje Illa lëdhina amënu Pas atyre që kanë besuam Wa amelus salihati Kanë bërë veprat mira Wa të wasaw bilhakki Wa të wasaw rissabr Në këtë sur e ki definicione bashkurimin me zvete Të wasaw bilhakk Ata dhe më thonë Kanë bashkuru me zvete Për të vërtetën, për hakurën Ka që një vërtet Por që është dash me bashkuru me zveti që aja me jesë për para Që aja të delë në shesh Që ta njuhi njerëzit, ta shoj njerëzit të kështu me rap Po e të vasa u bisabër Edhe ka bashkuru me zveti në durem E këtu në durem Ka mundësime pas kuptimin edhe të bashkullimit në durem Por ta shtytë vërtetën për para Por edhe me bashkuru në durem Por me arritë të drejten që dikuj Dua sot në surën Al-Maide, Allahu thot: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan." Allahu thot: "Dihmoni në punë të mbara, në punë të mira, dhe në ato punë që ju sillin domthësi, dihmoni me zvetë. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan." E mos u dihmoni në punë që janë mëkat dhe në armiqsi ndaj njerëzit. Mos bashkuhani për të sijlë dikuj dam, më zë bashkunani me s'ilë arminësi, jo kështu, për bashkunani dhe ndihmoni në pun të mirë, në pun të mbarar. Nërse Muhammedi s.a.w. ka thënë, Allahu fi awni l'abdi, ma kane l'abdu fi awni ekhihi. Allahu vazhdimesh dhe pandër prej, i ndihmon një robi, dheri sa aje robë, i ndihmon vladëve të. Kjo është dhere ma bashkuni dhe, bashkunimit ndër dhe ndërësillët me s'njerëzve. Pasaj ka thënë pegamberi sërëllahu a të sellem E dalu anel khejri Ke failihi Aj që u zanë për një të mirë Aj që janë gjëtë dorën dikujtë për një të mirë është sikur se aj që e ka vëpru atë mirë Andaj ndodhë që praktikishti zba, Ti nuk e ke zbatu atë mirë Atë vejë për të mirë nuk të kara rastë me zbatu Por ke hapë rukë që tjerë me praktiku Ke hapë rukë që tjerë me E zbatu atë mirë Edhe ti ke shpëllimin e prakt dhe psherat tese që praktikua ato, por e ke hap rrugën për me e praktikuar. Prandaj në një rast, domethënë ë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kanë ardhur një njerëz të sellem, varfër në xhami pas e ka fal namazën, është kthy dhe i ka pa do njëri që i kishte lodhururia dhe varfria. Në fytyrë ishin të lodhur nga varfria. Dhe u mërzit shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe u pa në fytyrën e tij mërzia Dhe kër e pa një shok i ti nga sahabet në të saf, në mërzin e përgambirin së osalëm, shkojnë në shtëpi dhe gjendë një shkatë të thjeshtë, një shumë të madhe, simbolike dhe esoli para përgambirin së osalëm. E hapi dirë në sadakasë, dhe ua, do tëtë ua kujtoj njerëzve se këta njerëzë ka nëve përndim. Pas kësaj, pa full përgambirin së osalëm fare, as pa një gjitha në skush, praktikisht me këtë vepër, Un gratënjër dal ngadalë njëri çentë rroba, e tjatë rreth të mbathje, e tetë ushqim, derisa u grumbullua para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një grumbull i madh ndihmash. Atëra, siç e ka në transmetim, si undriçua fytyra pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe buzëqeshën në çfarë pa pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kush e hap një rrugë për punë të mira, apo e merr shpërblimin të gjithë atyre që kanë bërë atë punë të mirë, pa i munguar atyre atë punë të mirë dot vetë ka sjellni një një një ndim simbolike. Ai ndoshta ka sjell një grosh ndim, por ajo ka hapur rrugë të tjera me armë ndimu. Ka thonë pejgamberi sa tëçi hapi këtë rrugë, kret këtë se optje ke marr. Por kjo shoqë ka munguar saksë vopë edhe që ka prua. Ata kanë marrse Allah ka vënë, ama ti e ke marrse vopne këtë grumbulli, gazet ti e ke hapur rrugën për opo pun mira. Andaj rruga kjo është hajri madh, nganjë të ski mundsin të na bëj këtu punë të mira. Por hap rrugë ndihmoj diku që me vazhduaj me më punë mira me lehen Allah të manuar edhe ty të vjene mira e asaj që aje bëna avton njënga djetarate ka përmen një regull që është më rëndësim në kuptu kur bje fjela për ndihmën me zvetin se në qëfar kahi është kanë kja ka thëm ku i desu një për njëri tjetërin dhe që anërështë në tri rafshë, në tri aspekte Kur dikush nga ju është i sëmur vizitane. Kur dikush nga ju kanë do një obligim dhe angajim dihmane dhe kur dikush habitet apo të harran përkujtane. Kjo është esenca dihmes në zvetet. Andaj muslimani osë është në sprov që këtu aje ka sjetë shemblë dhe në sprovës me smundje. Andaj përgjegju sprovës e ti me përgjegje adekvate. Kur është i smundë A i do në vizitu, me ngushlu, me nejtë pranë Ose ka sprovë tjetër, mundohme ju përgjiqë konformë së i sprovëa Kjo është bashkullin me zvete Ka nga zhimë të kësaj bote nga njëre, ka punë, nga rkesa Ka nëmi ndihmu, ndihmaja, lehtëseja punën Ose gjithashtot edhe ndihmajë, ma dje me ma madhe se këto dyja është Kërt habitet, si të habitet Habitet nga udhzimi, mashtruajt mas dunjasë gabon ndonjë mëkat mos e praktikës duke duke e, e, e kritikuar vazhdimisht ose du, du, duke duke duke shkelmuar vazhdimisht me gjykime të ndryshme por ngjithëja dorën ndihmoja andai ka thën pejgamberi sallallahu alajhum un sura hakka zaliman au madluma muhamedi sallallahu alajhum ka thon ndihmoja vllahun tënd qoftë jet i pa drejt apo qoftë jet nga ata që i është bërë pa drejtë e kanë thënë o i dërguar i allahut na këtë njerëz që i është bërë padrejtë ndihmshën i mu po çush mën i muzullomtarit këtë që po bën padrejtë ka thënë ndalna nga padrejtësia do të thotë edhe kjo me ndalesh ndihm e ka kozrur pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam ndih andaj muslimanat bashmulen me zvete do të nda këtu tirofshe edhe me zvete por edhe me të tjerat kur jam në sprovë apo kur e kemi angazhime të ndeshme por edhe në udhëzim nuk e ndajmë ose nuk e nuk e privatizojmë apo nuk e, nuk e kufizojmë të mirën as për vete, për munduimit të japim çdo kujt që kemi mundsi japim. E kurbi e fjala për llojet e bashkunitet dhe ndihmës ndërsjellë mes me vete, vetë ai që se ka merret e bën këtë ndarje, ndihmon në punë të mira edhe në dava shumë ri. E mos u ndihmon në punë të qëjia dhe në armësi. Prandaj kemi ndim të ndërsjellë mes vete, pozitive dhe të kërkuar dhe të lavduruar, por mund të ndimë edhe e qortuam. Prandaj ndim e ndërsjellë dhe bashkullimi i lavduruar është atëherë kur ndihmojmë me bënë punë të mirë, çfarë do koftë ajo. Ja? Ose i ndihmojmë dikujt që ai më e bënë punë të mirë në raport me dikën. Ose i ndihmojmë ati që aj vet me ndihmoj vetës ti me qenë me i dhevatshëm. Të dyra tjo në këto kuptive të bashkunimin. Do të tëtë, aje ka një projekt minimu dikujt. Na i ndihmojmë këti që aj minimu ati. Ose i ndihmojmë dikujt në familje, ose i ndihmojmë dikujt që me shokë, me miqasi, me njerëzit, me shëqërin, i ndihmojmë, bëm i bëmi pjesë e ndihmës e ti. Ose i ndihmojmë vetë ati, ka nevoj aj vetë më forësu, Allah othet edhe në dëvesmëri bashkëpunani me zveten duke u kshëllu, duke bashkëpunu, duke, duke u përkujtu e kështë mërat por ju mundi mu në atë që është mëkat, i thëm mas bashkëpunani me zveten në atë që është mëkat dikush do me bu një gjuna por nuk është hëla, a i bindun vjen dikush i thëtë, haj, se s'ka galit a falë Allah subhanë Allah, gjufse a i bëna gjuna Edhe kjo që për çakalloni fjalë pa pa pa pa i kurseve mendje, ai merr komplet gjunojën e tij që ka bujuar. Po ja mungoi aty gjunojën e vetë që ka bujuar. Dhe s'ar ka një njerëz thajmë si bon një të qoftë, ha mos i rijete, ha s'skogale. Ai bjo soi i duket ti thyesh gjunë, ai po gjunoj, dorse aty vin vazhdimisht gjunojt Allahu na urë. Ai do të bënin gjuna, ju, ju duhet ja më ndal gjunojën, por jo mundimunë më kat. Edhe zvete, në armimsi mes vetën. Ne dy njerëz janë në në praktikë një konflikti mospajtimi, por është edhe kanimi mospajtim. Vjen dikush aty thot, unë me konst di kurse ja kshalon. Unë ndiq pse fduron, apo unë e di qoftë unë me konvinton ja ksha buqë këto, nëse asa kish buqë hiç këto. Mi po shkakton që këtu mund diesë më shumë. Allahu na urëti amb mospajtimi për çfarë mes njerëzve ta din se krijt gjynonin çka ndodh pas kësaj fiole që ka thonë. Krijt e keq që kanë ndodh me styrë njerëzve ose me styrë grupe vetë njerëzve i vjene dhe këti që një fjallë e katonatër. Pandaj, ka ndonë njërë një vrasje në kone o mërët rrëllanu, në jemen, në kërështët një mirët, në sanë a, për para, është vranë njëri, në kone o mërët rrëllanu. Edhe, normalisht, ato aktin e vrasje që ka kryt një njëri, mirë për jenë jen akuzu për vrasje gjesht njërës tjera tërë edhe ka urnu o miri që të gjashtet me marrë denimin. Nërso njërin nga këshirëtarti ka thonë, o pristë i besimtarve, ato njënje ka bo kitë mësë, po atë atjërë që është me, me, me fjallë, atë. ka thonë o miri në qovë se krejtë sa në aja, kishë me e thonë, ka i fjallë veqë, që kishë me ndihimu vrasit, kishë amidinu të gjithën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të më thonë terenin, a jenë zitë situatën dhe vënë ambientin e përstatën që më bërë krimi. Aftër. Përndaj, Allah unë ndalonë që në këto punë më ndihmua. Mas me ndihmua asë kujtë më katë, asë mas me ndihmua asë kujtë në armicijë. Përndaj, e para është lefdruan, dërsa e dhuta është e, e qërtuar. Qëka në ndihmën që ta kultivojmë soma te për këtë vlerë me zveta? Shumë ato ja pika që na ndihmojnë, por duam mi pran disa përgjithë. E para të ndëllozët që na ndihmon, me lenin Allahu Azhuxhel, me kultivuar me vetë mes vetë, është do të thotë njohja e njëri tjetrit. Jo më a njoh të emrin, apo jo më a njoh të kur ka shpinë, por më a njoh gjendjen. Për më a njoh gjendjen, siku mos i minimu ato. Do të thotë, noshta noshtat mesin ton ka njerëz që kanë edhe politikë fara nuk e di më ato. Pse do të thotë nuk kemi një ofsit mjaftueshme për gjendjen e dikujt ose për situatën për ose... e përrethonasve, ku e dimë na? Ndaj mirë musliman mau më joft më shumë mes vitit. Xhamati i xhamis, njerëz të mohullës, janë joft më shumë holldë të njëjtit. Jo një kuptim të kurreshtjes e më interesu për punë të huaj, jo një drejtë. Por në atë aspekt që do të thoni ka të loshë, po jo gjithkush flet për punë të tija. Jo gjithkush ankohet, jo gjithkush kërkon, ka njerëz që janë të përmbajtur, s'ankojnë. Miro me ditë se ka probleme mundihmu Nëse ka me për në iloq Në njohje e njëri tjetërit Në këtër temë në ndihman që me lejnë Në lotë mundihmu Gjithashtot edhe njohje e obligime Që i kemi në të njëri tjetërit Adin që i ke bërshmi një muslimonit është obligative Përda dhe, dhe ka thonë pegamirës Nuk është muslimani mirë Aj që flenë i ngopër Në barkë të mbushur Nëso fqiu i ti është Barkë zbrazon Kënë ka kontestu imanët ti Së përshënë ku musliman e mirë ti Në qovë se nuk ndihmozë Nuk e ndan atë që kemet të tjera Andaj duhet me adit Me anjoft obligime që kemi Ndaj njëri të të tret Qfar të drejta ka në musliman të one E drejta e ti është Ndihme jam dhe ti Kjo është e drejta e ti Hak i muslimanit të one është minimum Në atë që kom mundësi Në zdra aspekt E tretat që në ndihman Në ndihmume zvet ë Me luftu egoizmën Apo edhe me mbillë vetën të tunë Shpirtin e gjematit, kolektivitetit Nga se egoizme Ban njëri më mbillë vetën të ti Punë po, të mija i kom, zonë të një mos, s'kom që kam i bo Istamit nuk lehem, kështë njëri më mbillë vetën të ti Me u izolu, me menu për vetën të ti Por obligan që tjetojmë në bashkësi Prandaj, nësën vendën në Kur'an Allahu në thratë në njejës E nëso venën kuran Allah në të ratë në shumës Adje s'ka venë kuran kë Allah në të ratë njës Shumit se e obligime dhe thineve janë në Shumës O ju që keni besuar Nuk ka o ti që keni besuar Ty për po të latë, zdo ku ti ti joja O ju që kanë dihmo uni Shumës O ju që keni besuar O ju që O ju njerës O ju bita ademit Shumës Apo? Apo? çet ambient në zemrën e shpirtin e kolektivitetit dhe bashkësisë, ja se nuk mundet të jetë të ndysh pos këtu, bashk. Prandaj nuk duhet që ky bashkollokt të reflektohet vetëm në aspektin fizik. Bashkim që as përshëhat në, në ul, nga tangent, jo më së kia. Kjo është kjo është shumë simbolike. Po shpirti bashkësisë bashkësisë dhe i, i, i komunitetit është kur çdo gjë është bashkë me vërtet. Edhe problemet edhe të losh, madje dhe mirësit i ndoin i ndoin bashkë. Andaj, do të të, në ndihman bjelle e shpirëtë Bashkësis dhe unitetit Dhe luftimi i egoizmet dhe individualizmet Gjithashtu aja që ndihman të në rëzër Të ndihmojmë me zvetë dhe të bashkëmëm është Të shpesojmë shurim të kë Allah i manuar Sa so ka përmëpua Allah është problem Për dikën që i gjind e dikujtë Mjaftë të në aja që e që i ka maherët Allahu vazhdimisht i ndihman i njeri deri sokë që ndihen më kat. Dhe ja, kë njëri që ti po i ndihmon. Këti dikush komi ndihmu. Allahu xhallahu nuk më braktis këtëri po i ndihmu, sekujën Zot. Por tash shiko, a je ti ai që kimë marr seva për eksendime apo komë që dikush tjetër. Çi kja është? Dikush komi ugjind atij. Ngase përderso ai e lut Allahun i drejtohet Allahut, Allahu nuk e braktis. Po shiko kimë kon ti ai që kimë korkë seva apo po dikush tjetër. Kjo është këtë botë. Dhe që zoti Allah um dihuan vazhdimisht. Por apo ti njër... shikosh çka ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thon kush ja jep një brinj ja jep një brinj di kujt. E ka gale ka të loshë. Ti sikim mundsimi në mukull më vësh. Po sikose valla kamë kalukja. Me leje në Allah të më ndon kjo ka përse. Që kurçi si moshum në fiolë thos. Po e çliron njëri një një është me është rajtë, njëri një fjalë. Ka një fiorë më shtresë se Krisa pora. E çliron njëri me një fjalë. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Kosh e qliran një musliman në këtë botë, për qëfar do brengë? E qliran Allah nga brengat e ditë zykimit atë aftër. E sa këna me pasë brengat ju në këjama, i këna të sekë, për atë da, kur këna folë për botën a heretetit. Andaj, qliraj e vetën tonë, duke i qliru tjerë. Vëllaj, kur kuj si keni mu ma shumë, se vetës tëndë e kur tini më ndikujnë aftër. Orë të vërdej se këtiju këtë gjinti, ma ma Djetarët thonë që për shumë për sadakan, kur ti jep një kujë sadak, kanë thonë se a i që jep sadak, a i më shumë ka nevoj për sevapin e sadakas se fukaraja për me sadakan. Në këtë rrasë të kemi dy përfitime. Fukaraja përfiton për i sadakas, edhe ti përfiton nga shpërlimi sadakas. Kush ka fitu ma shumë? Ti që ke dhonë. Kush ka ma shumë nevoj? A i pratë sadakati për këtë sevapin, moloi ti për këtë çamo kë ima shon në vepë. Prandaj kur kujto njëri dhe të kujtoni njërin shpoblim edhe safiton me lehen Allaht kjo e motivon që domthon me e me, e, me e mbjell në vetën e tij, domthon këtë vlerë të lartë dhe trëzimin moral. Dhe ajo që i ndihmon gjithashtu njerit, domthon me mbjell këtë vlerë, tashin pikat shumë të, por përfund më përmend një, një pikë, ndilem me këtë çështje, kanë thënë diëtorët, domthon do thotë ë luftimi i mendimadhësis, ati e thash i egoizmit, këti i mendimadhësis, ka njerë njerëzit doon, ka në mendimadhësi, edhe thotë, unës këti si një mëj kur, apo unë, ose unë e më përpunë të ndoja, unë e përkësi punë tjeshta, apo nëse ka është përblim, edhe ka se vabë, përse një nuk gërëmë punë njëra, përëndaj, shikë këpë i gamberin sallësallëm, ndihmëndë ka kënë gëllë e kërë atër. Në do të, të shpeshërë vetë vet me e pasru kasullën. E përse e dini se se ka pas vështë një gru, ka pas ma shumë, dhe që të fatë, vetë e pasru në kasullën. Në do të shpeshërë vetë me i kipë nallët e ti, këpucat, me i pasru. Së është në qmimë kjo? Pari së është në ndimë të dikujtë, dhe ka për këtë shpëndimë, nuk e kështë e kompleks i të rguar Ajë që ka mandjen lartë Apo ajë do të tatë Ka pëngesa minimu njerëzve Nuk e filluar nga familja tje Pas taj në vazhdimësime të tjera Mandaj evitimi i mandjimalsis Dhe luftimi i mandjimalsis Dhe modestia të ndihmojnë me U ndihmojnë me tjera Dhe për fund një dytër shambuj Që në ndihmojnë e këdrejtim Sa bër njësë kam bashkënun Me zëndi punë mira Kanë siel në jetë Projekte të më dhaja Shumë Sa di kush vetë ka dashme botë, probleme ka pas me dalë atë. Vetë vështirësh me dalë atë. Njeri vetë ka vështirë me botën. Prandaj, çabia, a është vërsë, a është prej akti mad çabia? Ndërtimi i çapës a është praktik i mad njerëzuar? Shumë nga projektet më të mëdha të njerëzimit është ndërtimi i çapës, nga projektet më të mëdha të tokës ndërtimi i çapës. Nga sa shtëpia e Allahut, sa ibadeti, kthimi ka ajo kibla kush e ka botën? kan bashpunu babat dhe djali. Ibrahim me Isma'il më kanë bashkëruar bashkë andaj ka ndërtu. Për këtë arsye kur ka ar kuma ndërtu çapën, ka ardhur Ibrahim tek Isma'il në Mekë. Edi ka në no, Biriam. Allahu më ka urdhëruar më ndërtu qytetin i shpirt për to. Por më fal, andaj apo ndihmon, shikoj ka thon apo ndihmon? Që çësia, andaj Ibrahim me djali ti duke bashkpunu ka dalin projekt madhor që e hamnin çabën që të ashtu e të një surë në kef dhull karnejni duke shetit në përbot katër i popull që kanë qenë sikletë, kanë qenë, qenë telashe për një popullet tjetër kriminelli që kanë arë vazhdimeshtë, kanë pleqkitë, kanë grabitë, kanë marë pëjtynë edhe kanë thonë o dhull karnejni apo në ndërtën për një pendë që, që të i fuqeshëm kjiru shtri i kjidije me në ndërtën i një murë të madhe të të që në, që në mbron për këtë një zullum Shka ka fëmë, dhullë ka një një një një një Fë e i një një një bëkua E gjë albejne këmë obejne hum Rëdhma Tha, ndihmani ju mu me fuqi Unë e kom menën Unë e kom përvojen Apo unë e kom dijen Po më vjën fuqia Unë e ta është nuk puna mi lodhu shtarë të mi për këtë punga Se në kanem e vazhdo ma të utje Po në qofë si ju më ndihmani Apo unë ja dalë Dhe shumë, ata, kishin, pa dushim se ata Fuqinë fizike k Dhe këtu u shkri idea, dhe këtu u shkri Dija zbashkë me fëqin fizike Dhe që fa mdo dhe? U dëbuam përjetësisht këta kriminal Që? Plaçketin dhe grabetin këtë fshat Të shkri që s'kish mbrojtja tërkë Për në shkri ka që fa projektin madhor Solikosh bashkime Andaj jo të gjithë e kena dijen Por jo të gjithë e kena aspektin material Por jo të gjithë e kena aspektin fizik Pra ndaj bashkpunojnë me zvete Por me dalë projektin madhor Si kur se tash, ka dal Ibrahim ja që me Ismailin, e ka dal dhull karneni, e shumë të tjera e nëveqa në ti Muhammedi sallallahu aleyhi musallem, e sheni se në shumë projekte madhore, jeshte bashkë në ashabat e tia. Ma di si kurse ceka ka thonë Aisha radiallahu anha kure ka në pytë si është e pejganberin të shpia vetë ka thonë kanefi mihneti ehlihi. Gjinde i për punë shpijs da, të shpijs ti. Ose qepte fshim ose fshimte, blen ose blente i krynde punë të shpijs vetë. Hatta i dhe kene vaktus salat, dhe në dhe sa thyrë të me zinit për namaz, kur thyrë të namazi, i lenë të punta, shë vakti me shkun gjami, edhe u përgjigjej obligimeve që i kishtë në Allah të më dhuar, andaj bashkëpunante me familje ti, këshillohaj me sahabet e ti, andaj ishte gjithmonë në ndihmë, dhe kërkanë të ndihmë për të tjerve, që sa më mirë dhe sa më në mënyrë të përkryrë, të kryrë në punta, e kësa i dunjoje. Edhe sa avet e një kështë ishë në njerët përgjësisht, pranda i sa njerët kanë bashkuar me zvete, janë dihmuar me zvete, me kshila, me projekte, thash, kanë bashkuar me zdijes, me spërvojes, me ideve, me sfuqive, materialet fizike, gjithë mund ka pas bereqet në ato punë, dhe gjithë mund ka qenë projekte, shumë ma të përkryra, shumë ma të përsosura, se kur një kush ka dorë veç vet me bu. Veç vet, o, është problem, nuk Andaj në mësën shëriati, në mësën islami, që të bëshpunim me zvete. Në gjitha aspekt, on i tseka tri, ato mësi haranja, po, të kësë prova, të këpun të dunjas, e të këpun të ajretit. Këto duhet me shikur, ku të mune me unëgjit, me ndihmu dikujt, që allatë në ndihmën neve. Të qoftë ka shumë këtë imë që ka me folë, por në kodrë të asaj që kemi caktuar, dhe të dhëtë, në këtë kohë, pas sabaj të fl me në që kjo është emjaftushme për këtejmë. Allah u në bovë që të ndihmojnë me zvete, dhe të jemi gjithë mund dore zë gjatër për tjetërin, që Allah u të zbetë minejve rahman dhe Allah u të ndihmojnë. Me ka që pojdofond, Allah i shpulevët. U sallallam ala Muhammed, u ala Ahli, u sahbë, u sallam, të si me këthira.